ku senderuar asalamu alaikum patahomi edhe kthe të martë në misionin duke kërkuar përgjigjen si zakonisht në këtë emision trajtohen trajtohen pyetjet tuaja që na dërgoni gjatë gjithë javës në email adresën tonë si dhe nëpërmjet mesazheve për të përgjigjur këtyre pyetjeve me ne sonda në studio është i ftuar hoxha Alaudin Abazi asalamu alaikum dhe mirësevjet në emision alaikum salam mirësejgj tërë po fillojmë shtu me pyetjen e parë për sonda e cila that sa ditë zgjat lehonia pas lindjes بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم محمد صلى الله نور الرسول لو درو ми чом салават и سلامه пегамбери те ти мухамеди саллаллаху алейхи ва саллям фамилија шрок ва тејт атуре бесимтареве муслимане чи пасојн руганде ти да удзохон ме удзимин ти дерен на дитен е гјыкимит Lehonia apo një fasi është një fazë apo një periudhë me cilën balafasohën gratë pas lindjes. Dhe është një etapë apo procedurës naturale dhe nuk ka të bëj me smundje apo diqka të jashtë zakonshme, po është diqka normale që e, zakonisht gratë pas lindjes dhe nuk ka të bëj me smundje dhe nuk ka të bëj me smundje dhe nuk ka të bëj me smundje o parasitet një hemorragji apo një zgjakdertje e vazhdueshme për një periudhë derisa të pastrohet mitra pas lindjes. Ëh dhe kjo është nga aspekti mjekësor, kurse në nga aspekti fetar, ëh janë disa rregulla dhe dispozita që ndërlidhen me çështjen e lehonis ose nifasit, si e themi ne me gjuhën e sharia tit terminologjisë së shariatit. Dhe ato regula kryesisht janë se gruaja në këtë fazë, si kurse gjatë ciklit mujor, e ka të ndaluar dhe nuk, nuk e ka të obliguar me një fjalë që të falë namazin pas ta i të agjerojë. Gjithashtu e ka të ndaluar edhe tawafin rreth Qapës dhe kryesisht adhurime që zakonisht i bën njeriu si ibadete rite ndaj Allahut të Madhërisht. Në të hyn edhe sipas mendimit të shumicisë ulamave dhe leximi i Kuranit e kështu me radhë. Kjo është në përgjithësi. Pra, e, vetëm sa për shkjarim, themi se gjatë kësaj periudhe kur gruaja e lën namazin, ajo nuk është e obliguar që ato ti kompenzoj ti bëj kaza, përderisa lënia e për axjerimit që është obligative, dha axjerimi të lihet, ato duhet të kompenzojnë. Pra, kaza bëhet vetëm axjerimi e jo edhe edhe namazi. E, kurse sa mund të jetë kjo periudhë fukahat në të kaluarën, po edhe tash e trajtojnë dhe shtjellojnë këtë problematik për faktin se ndërlidhet me çështjen e, e kryerjes së adhurimeve dhe përderisa në këtë fazë nuk lejohen të të kryhen këto adhurime të cilat i përmenda, atëherë shpjegojnë ulemat fukahat në për në për shtjellimet e tyre se sa është kjo periudhë. Në fillim është për periudhën më të shkurtër ka debat vetë rritim të ulemat dhe e saktë është që nuk ka ndonjë nuk ka diçka e kufizuar. Pra me ditë. Edhe pse disa prej ulemave përcillet prej Imam Ebu Hanife se ajo në disa ai në disa raste ka thënë se mund të jetë periudha më e shkurtër deri në 25 ditë. Kurse më e gjata sipas mendimit të shumicës së ulemave duke filluar nga mëdebë Hanefi, pastaj Hanbelit dhe një transmettim për cilësinë nga Imam Shafiu thuhet se periudha eleonis më e gjata mund të jetë 40 ditë. Dhe ky mendim, do thotë ka zgjatja të jetë 40 ditë është mendim që mbështetet në në thënjet e sahabëve për arsyesë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si hadithet e drejtë për rreth nga ai nuk kemi diçka decisive që sqaron që kjo periudhë është kaç ditë mirë po nga praktika e sahabëve shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nga thënjet e tyre sikurse nga Abdullah ibn Abbasi si pastaj Umme Saleme përcillet se ata e kanë trajtuar që periudha më e gjatë e lehuniz mund të jetë 40 ditë dhe gjatë kësaj periudhe, brenda kësaj periudhe 40 ditëshe, nëse ndodh ka mundësi gruaja disa ditë apo një ditë apo dy ka mundësi që most ketë hemorragji. Dhe kjo është normale, edhe kjo nuk nënkupton se ajo duhet ta lejë, duhet të të fillojë të falet, por duhet të pres. Kurse nëse eventualisht gjatë më shumë se 40 ditë që u ndodh, se është diçka që faktikisht neve hozhallarve shpesh pute mi për këtë problematikë për shkakun se uh, te grat në përgjithësi kjo periudh nuk është e njëjtë, te disa është pak më gjatë, te disa pak më shkurt. Do themi se nëse e tej kalon këtë periudh prej 40 ditëve, atë gruaja duhet të ketë kujdes për arsyes se ka mundsi të jetë istihada, që është domosdoshmë një hemorragji që nuk nuk është as cikël, por nuk është as uh, fazë e lehonis, kështu që në këtë fazë nëse është istihada, atëherë ajo duhet pastrohet dhe ta fillojnë namazin. Mirë po nëse i ka vetit dhe karakteristikat e gruas lehon, edhe pas kësaj faze, përshamën pas 21 dit, për arsu e se ka mundësi që të shtyhet disa dit, atëre disa ulematë thonë që nëse është evazdueshme dhe i ka karakteristikat e, istiha, e, e një fasit, atëre ajo e indër, ndërprej namazin dhe agjerimin njëjt, edhe pas ditës 20, Por këtut kët kujdes më shumë që nëse ka ndërprerje, qoftë edhe gjys ditë apo një ditë, atëherë ajo më njëherë duhet të pastrohet edhe të fillojë namazin, për arsye se kjo është më e sigurt për të sesa ta lejë namazin disa ditë për faktin se ajo ka mundësi të jetë e pastruar për shkak të tejkalimit të, të, të kësaj periudhe. Megjithatë, nëse sheh gjak dhe i ka cilësit gjakut, cilësit e gjakut të lehonis, atëherë ajo vazhdon të ta trajtoj vetë se është në periudhën e lehonis zotëri në fundyrën mbetet çvet në anata vlersoj jo vet duhet konsultohet qoftë me me xhallar qoftë edhe me me ginekologe për arsyesë se edhe edhe në në mjeksi vërtetohet se periudha lehonis paraprisht mund të jetë 40 ditë. Është mbështetur no. ky ky pretendim, prandaj edhe ë pra pas periudhës 40 ditë që nëse i ndodht gruas që ta tejkaloj këtë periudhë duhet të ketë kujdes më shumë, zoti i mëshirë. Një pyetje tjetër hoçtë a bën më ufal nëse gjade ku na është figura e gurit të sipër atë çështës. Ë, m'parëm ë Fukahat kur flasin rrëth vendit ku duhet të falet apo ku respektivisht ku nuk duhet të falet besimtari është nëse është në një vend ku ka piktura apo vizatime ose skulptura e kështu më radhë, posa qështë nëse ato jënë nëse gjade. Kështu që nëse ka frymor të vizatuar apo të pikturuar në persegjate ku falemi, atëherë ajo nuk nuk do duhet besimtarit të falet aty. Mirpo nëse ka ndonjë vizatim të peisajzhe ose diskasti që ka nuk janë frymor, çoftë në një xhami, çoftë në një vizatim e kështu me radh, që nuk janë të frymorve, atëherë parim lejohet të falemi dhe nuk ka gjë të keqe edhe nëse është çapja, për arsye se unë ndoshta mendoj që shkaku pse e ky pyet, pyet për çabën, se ka mundsi njeriu kur e ka çabën para vetit në një formë mos çoft edhe të rthorazit i shkoi mendja se po e adhuron aty, mm. a, kjo nuk duhet apo nuk mendoj se është primare në mendjen ndologjike të njerëzit, ato vizatime apo fotografi të pejsajëve të ndryshme qoftë të gjamijav, qoftë të qabës apo ndonjë Gjaja tjetër janë diçka të rastishme që njerëzit i bëjnë, edhe pse udemat kur flasin për vendin ku vendosim neve kryt apo e bëjmë sejdën apo e shikojmë gjatë falës namazit, e theksojnë se nuk është e drejtë që ajo të ketë shumë ngjyra. Domthon, për arsye se lloj-llojshmëria e ngjyrave, nëse njeriu shikon atë, atëherë ajo e tërheq vëmendjen dhe nuk ka mundësi ta arrijë konsentrimin. Edhe nëse këto nuk janë fotografi të Frumurve dhe për këtë vërtetojtë edhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në një rast i kishte dhuruar një, një person një veshje, një lloj veshje që zakonisht ashi përdorin në Marok, ka qenë një lloj si gjybe kështu me kapelë dhe ai e vesh me një rast atë veshje dhe fillon namazin, mirëpo ajo veshje ishte e cepur në atforme ngjyra të ndryshme për pse Muhamedi sallallahu alajhi wasallam gjatë faljes ia ja tërheq vëmendjen ajo shumë ngjyrat apo forma e çepjes së asaj veshje dhe pasi që ta përfundoi namazin e heq atë dhe thotë më ka më ka largupi koncentrimi të namazit edhe nuk e vesh më gjatë faljes namazit dhe ia ja dhuron dikujt ë pra nga kjo kuptojmë se nëse mund të falemi në për vende ku s'ka shumë lloj-llojshmëri të ngjyrave, se atë është më mirë. Por nëse mundësit janë aty ku jemi për për shkak të tepihave që mund të jenë në xhami apo në për shtëpitë tona, por përderisa këto nuk kanë vizatimet e frymorëve, atëherë nuk ka gjithëkë pse falemi aty, zoti i dëshmi. Shikoni yuni radhës spyt hoqëta të, të vrasjet që bëhen, ne themi se zoti e ka shkruar, por ai ka shkruar natërtet. Po, gjithsesi, është një pyetje që zakonisht e bëjnë disa njerëz, për shkak se nga aspekti logjik ju duket e pakuptuarshme kjo se si ka mundësi që Zoti ta shkruajë një vepër, pastaj njeriu të dënohet për atë vepër përderisa ajo ka qenë e shkruar dhe e caktuar nga Zoti i Madhërisëm. Edhe kjo formë e perceptimit të të e, veprimeve të njerëzve është formë e gabuar. Nuk nuk e kupton pse kur thuhat apo Kër hoxallart apo në islam të thëjmë i se gjdo gjë është e shkruar, kjo nuk në nënkuptën se njëri u është i detyruar të veproj atë që është e shkruar. Allahu Gjallala në Koranin famlartë të të kështu, Inna kulleshe in khalaknahu bi qadar. Vërtet në gjdo gjë kemi, kemi kriuar me paracaktim apo me caktim të zotit madrëshën. Pastaj në një ajet tjetër thot Allahu Gjallala Wa ma asabëmim musibetin fil ardi, Wa la fi enfusikim... ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها çe ne përkthem po thot Allahu Teala ualla nuk e god nuk ju godet diçka në tok nuk e godet diçka në tok e as juve në vetveten e juaj e, e ndonjë fatkesi e ajo mos jetë e shkruar në libër para se të krijohet pra nga ky ajet dhe ajeti paraprak kuptojmë se vërtet këto gjëra të cilat ndodhen i kanë ukap parapri atyre dituria e Allahut të mëdhëreshëm dhe shkrimi atyre gjërave. Ë por absolutisht që nuk nën kupton se ato gjëra për mi vepru njeriu është i obliguar apo i detyruar me një fjalë njëriju e ka vullnetin e lirë të veprimit respektivisht të mos veprimit Allahu Gjalla Ula në Koranin Familar thëtë wahedajnahun në gjden njëriju të i kimi dhuru apo i kimi ofru dy rrug dhe aji e ka atë vullnetin edhe deshirën që vetë të zjedhë rrugën e hajrit apo, apo të shërit, pra nuk është i obligum që farë far zjedhë aji por ajo që farë dihet në tërë këtë është se e të gjitha veprimeve të njerëzve do më veprime të cilat ata do të zgjedhin ju ka paraprirë atyre dituria e Allahut të Madhërisëm. Pra me një fjalë Allahu xhala ola e din çfarë eh, ti do të veprosh paraprakisht, jo se ai të ka detyruar me bë atë, e din çfarë ti do të veprosh paraprakisht dhe atë e ka shënuar para se ti ta kryesh. Për arsyesë së gjërave ju paraprin dituria e Allahut të Madhërisëm. Prandaj për shambull nëse një njëri e kryen një vrasje, a i e kryen me vesgjedhin e ti, me dëshirin e ti, dothot e shkrep, atë plumë dhe e vranë, ose me thikë apo dhishka tjetër. Kjo nuk në kuptën se Allahu Gjellalla e ka detyru këtë njëri me baat veprimë, në asë një formë, por nëse njëri me baat veprimë, Gjithashtu, ajo që ka dihet dhe qëfar është e shkruar është se këti veprimi i ka parapri diturija Allahotë madrëshëm dhe Zotë i pëllot fuqishëm i gjithë dituri, para prakisht e dinë se qëfar si do të vrafësështi atë dhe prandaj edhe e ka shkruar atë për shkak të se këtyre gjërave ju paraprin ditorin e Allahut të Madhërishëm. Përderisa njeriu nuk ka mundësi të kuptojë të ardhmen, nuk ka mundësi të kuptojë se çfarë do të veproj apo nuk do të veproj. Allahu xhalla wala e din të ardhmen, çfarë do të ndodh, ashtu si e din edhe edhe të tashmen edhe të kaluarën. Zoti i mëshirë. Një shikohet tjetër pyet cili është gjykimi i Aditit për ata që pinë alkool? së nuk pranohet namazi 40 ditë. Në s'aj pendohet, a vlen këy 40 ditësh? Po, është e saktë se ka hadith që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thotë se ai njeriu i cili pin alkool dhe dehet, ë, aty personi nuk i pranohet namazi 40 ditë. Mirë, po ky mospranim i namazit, nuk nuk nënkupton se ai nuk duhet falet apo dashdikush thot unë kam pir alkool dhe nuk nuk do të falem per faktin se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nuk pranohet namazi iim. Për arsyesë se janë disa veprime për cilat Allah qoftë Zoti i Madhëshëm në Kur'anin famlar, qoftë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithe, kur mohon diçka, nuk do thotë ajo mohohet në formë të tërësishme. Si shembull tjetër kemi rastin kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që kur njeriu prezanton në hutben e xumas, edhe flet e me me dikën tjetër gjatë momentit kur hoxha imami është duke ligjëruar xhuman, domon hytbe, atëra ai nuk ka xhumo. ë fjala nuk ka xhumo nuk do të thotë se ai mas i ka fol qohet del pijamisë dhe mos t'falet për shkak se eh, s'ka xhumo. Po qëllimi i këtyre ose hadithit që e përmenda për alkoolin, qëllimi i këtyre haditheve mohimi, nuk është mohimi që ai mos t'falet i tërësisëm, që ai mos t'falet fare për shkak se edhe nëse ai falet nuk i pranohet, por është çështja e mohimit të sevapit që mundot me arrit. Po ai obligimin detyrimisht duhet ta kryej dhe si obligim nuk ka nevojë me bë kazamës 40 ditë se nuk ia ja ka pranuar Zoti madhreshëm, ai duhet me u fal gjithsesi por nuk e ka atë shpërblim që mundet më efitu besimtarit nëse është në gjendje kur ai nuk është nuk ka pi alkool dhe fal namazin për shkak se njeriu krahas pranimit të asaj vepre dhe lanjes si themi me gjuhën e poplit borqit nda i Zotit madhërishëm aj gjithashtu gjatë faljes namazit arina dhe shpërblimet të shumë ta tësila të vërtetohen në haditet të drejt për drejta pra aj borqin si borq e lan mirë po shpërblimet jashtë taksaj nuk ka fare për shkakt ati veprimi që e ka ba, dhe thot ka, ka bërë më katë edhe Allah Gjallala si rezultat i ati më katëi është i hidhruar nda i ti dhe n Për, për adhurimin të sënë e bënë më shumë se pranimin e vepres. Apo lani një se borë qëtë për shkak se pranimi vepres është gjithka që nuk ka mundësi të di besimtari pavarësisht e, në qëfar situate është. E, kurse nëse pendohet, i njëti kjo hadith të sënë e ce ka pak me heret, që Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam në një hadith të gjatë that Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam se ai njeriu i cili pin alkool dhe dehet, Allahu xhalla ualla nuk ia ja pranon namazin atë 40 ditë. Dhe nëse vdes, atëherë ai është prej xehnamlive, prej njerëzve të të xh që do të futen në zjarr të xehnamit. E vazhdimi i hadithit është po nëse pendohet në këtë hadith, në formë të drejt për drejt, por nëse pëndohet, po dhëtë pejga mërë s.a.s. atërë Allahu Gjellawla i afal ati. Pra ndaj pëndimi, nëse pasohet kjoj veprim me pëndim, të sinqertë dhe ato kushtët e, e pëndimit të silat e, i cekin, zakonisht ulemat e, dhe hoxallartë për të qenë i pranuar një, një pëndim, nëse aji bën në atë formë atërë ajo veprë, i pranohet ai pendim edhe ë pra përjashtohet nga mospranimi i namazit 40 ditë zoti di më së miri a vlen kjo edhe për obligime të tjera fetare që ë në hadith ka ardhur në formë decisive namazi Kështu që mund, ndoshta ka dikush prej djetarve që të bëj analogji edhe veprime tjera, me gjithat për deri sa është qështje e adhurimit dhe ritev, atëre të zgjerohemi me kjas, me analogji edhe për veprime tjera, ndoshta është një, një pun e cila nuk do të ishte e drejt për shkak se në adhurimet të drejt për drejta apo strikte bërja analogi pa kuptuar motivin apo ellen që i thuj në gjuën në arabe endalimit të asaj gjeja apo obligimit të asaj gjeja është do të tëtë një loj ka shumë prej ulemave që endalojnë që të betë analogin analogi këtë formë. Zotë i dhe nësë pa. A është kamat nëse blerësi i malit dhe shqitësi i malit bëjnë marrëshje, nëse përshemëll një gjësënd me para në dorë kushtan 10.000 euro, nërsa me kësë të mujore 12.000 euro. A konsiderot e dhe kjo kamat dhe si redhoj, a është ndaluar apo e lejoar? Kjo është një pra problematikë bashkohore që djetalë bashkohore, po sashishtë ata të cilët miren me regullate dhe dispozitate shqitë blerjes, ekonomisë islamën e përgjësi, e trajtojnë k detajzuar dhe për ta trajtuar në atë formë do shta nevojitët në një rast tjetër jo kjo moment apo emisioni ku jënë përgjigjet rrëth pytjeve të saktuara, me gjitha të themi se ka debat dhe trajtim të ulemat, konkluza e tërë asaj është se nëse marrveshja në mes të shitësit blerësit është punë e pazarit do thotë ju nuk e bë pazarllakë në mesvete apo ma lënçi kaç apo ma lën aq do mund të përmanden disa çmime aty uh, mund të kërkoj blerësi më lirë shitësi më shtrëjt e kështu me radh dhe ti bëj ofertë nëse shitësi bën ofertë që nëse e merr këtë mall tash dhe më jep parat më një herë un do ta shes për 10000 euro mirë po nëse ti dëshiron më kështat atëherë un do ta shes për për 12000 euro Atere parim lejohet me një kusht e kushti është që marrveshja tregtare e kontrata shitbllerjes konkrete mos li, mos lihet e varur në dy mundësitë. Pra, të bëhet marrveshja qoftë me shkrim, qoftë gojore, dhe thuhet se po ta shes kët mall edhe ti ta bësh pagesën ose kështu ose kështu. Për shkak se në saliatin me me dy mundësit, atëherë është shitje me dy çmime që kanë dalur pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam në të njëjtin formë. Që të bëhet një shitblerje apo një shitje një malli me dy çmime Mir po nëse bot marrvesha edhe ata dakordohen për një çmim të caktuar, qoft çmimi i parës kesh apo qoft qmimi i çmimi i parave me këste dhe e përmbyllin marrveshjen konkrete me çat lloj të shitjes, atë nuk ka gjë të keqe, për shkak se kjo është formë e shitjes dhe caktimi i çmimit është në raport me marrveshjen në cilën janë dakorduar dhe ai obligohet të i lej ato ti paguaj ato këste me marrëveqen të sënë e kanë bërë. Mirë po këto është një problem, të sënë ndoshta disa nga besimtarët nuk e kuptojnë. Nëse themi se lejohet kjo, nuk nuk nuk kuptohet se hoxallart apo në islam lejohet forma e shidleris me këste e cila bëhet me ndërmjëcimin e bankës. Pra rështu e se ndërmjëcimi i bankës këto nuk nuk nuk kuptohet se ajmal po shitet në këtë formë si e përmenda unë. Por faktinë se e, kur ndërmjetson banka në një, një shitje me këste, atëre realisht çfarë ndodh? Ë, ajo çfarë ndodh tash kemi e, është një trekëndësh. Do thotë kemi tri palë, nuk janë vetëm dy palë shitësi dhe blerësi, për shkak se është edhe pala e tretë që është banka. Çfarë ndodh? Banka ka marrëveshje me shitësin paraprakisht. Do thotë se çdo njerëj i cili vjen te ti për të bler një mall dhe kërkon me këste atë për një kohë të caktuar, atëherë un do të jap ty parat, kesh, kurse do të bëj marrëveshje me me me klientin që ato at pagues ta bëjnë në këste, por jo tash çmimin 10000 euro për shemb, por 12000 euro për shkak të mundësisë që po ta jap ty banka me bë ba pagaesën me këste. Pra, kjo forma e marrëveshjes dhe marrëveshja e parë Dalloh në masveti shumë qartë, për shkak se forma e parë e marrveshjes është një lloj pazari Ta. që e bën shitësi dhe blerësi dhe dakordohen në një çmim caktuar, dakordohen në formën e pagesës dhe nuk ka nuk ka ndërmjetësim të dikujt që që gjen para ashtu me radh. Kurse në marrveshjen e dytë ndërmjetson banka, e cila në fakt i gjen para huë e, e klientit, ato blerësit Dhe ato para huwa japagun shitset kurse klienti zotohet se pagesën e asaj huwaja do ta bëj me këste por jo shumë më sa ka pagu banka e, bler shitset por edhe një 2000 euro më shumë si si shkak se ai prodhërtat mund sin që atë borxta paguosh në në këste e, dhe në një kohë të prolonguar dhe ky ky vonim i borxhit nuk kupton se banka fiton për shkak saimon sie dhe ky fitim është kamat e kulluar. Pra është ndoshta pak e ndërlikuar për një shikues të të kuptojë në formë të qartë, por neve në vend islam do të më kuptu se e, nuk shikohet tash dikush mund të thotë se edhe në dëshilverën e parë që bëhet ndërmjet shitësit dhe blerësit, edhe në dëshilverën e dytë që bëhet në me tri palë, fundi është i njheit, rezultati është i njheit. Do thotë malli po po blehet 12000 euro. Ne vetëm themi që e vazhdimisht nuk shikohet apo për të lejuar diçka apo për të për të ndaluar diçka nuk shikohet pasojaja apo fundi apo rezultati, por shikohet edhe metoda, metoda e, e se si veprohet <tërari> apo bëhet ai veprim që për të qenë i lejuar apo i ndaluar. Ta marr një shembull shumë të thjeshtë për të kuptuar pak më qartë këtë që e thash, që nëse një njeri për shembull kalon në në një rrugë dhe ndalet në një vend ku ka molla shumë edhe i merë ato molla i vendosë në qese edhe vazhdo në rrugën, që ka themi për të, themi ka marë molla, respektivisht ka vjedh molla, përshkak se i ka marë pa lejën e pranarit. Mirë po nëse një njëri tjetër është duke kalu dhe para se të bëjë këtë veprim, merë lejën nga pranari, atëherë edhe a i thot merë edhe i merë, a i ka halalë. Pra fundi edhe i të parit edhe i dytët është se ata kanë nga një kesë molla. Mirë, po ky si i ka marr dhe ky tjetri si i ka marr, dallon. Dhe varësisht prej kësaj edhe në veprimi i parë themi se është e lejuar, është i lejuar dhe veprimi e, veprimi i parë është i ndaluar dhe veprimi i dytë është i lejuar. Prandaj edhe në çështjen e shitjeve me këste, nëse marrveshja është në mes të shitësit dhe blerësit dhe është rezultat i pazarit qi e kanë bënë mes vete dhe dakordojnë me çmimin e caktuar dhe realizohet shëlbëria, atëherë ajo është e lejuar. Për dallim në në rastin e dyt, kur ndërmjetësən banka atë marrëshja ushtri polshë dhe banka ndërmjetësən dhe gjen para huë e do ato klientit do ato para ja pa, me ato para e bën pagesën shitësit dhe në këtë form për shkak të vonimit të pagesës ai fiton edhe një shumë parave që është kamat për shkak se është kamat e borxhit ë ndoshta është zgjata pak po po e përmendi edhe kët ë botan islame si rezultat i nevojës shumë të madhe të shitjeve me koste ë bankat islame kan krijuani formë të veprimit tripalësh në mes të bankës islamë në mes të klientit dhe shitësit që të bëhet shitjeira me këtë duke qenë duke mos ufutur në kamat. Dhe kjo formë është shumë e njohur tek ulemat dhe është trajtuar dhe është thelluar. Edhe këtu bëhet shitjera në nëpërmes tri palve, por e veçanta e kësaj është se në këtë rast nuk bëhet një shitblerje. Në kontratë shitblerjes ose po bëhen dy kontrata shitblerjes. Një kontratë shitblerjes në mes të bankës dhe shitësit. Dhe pasi që kryhet ajo marrëveshja tregtare dhe bëhet pagesa e përshtatshme, pastaj banka bën një kontratë të re me me me klientin dhe kjo marrëveshje e dytë nuk ka lidhje me marrëveshjen e parë dhe banka e ka Islami e ka lejuar të bëj shitjen e mallit me çmimin që ai dëshiron dhe është një formë e e e tregtisi që e bën banka islame dhe me atë tregt i fiton. Pra, kjo është përgjithësi, ndoshta pika të shkurtë në mes rreth shitjes së vlerës me këstë që aplikojnë në kohën bashkëore dhe tash mund të them të tre të tre forma dallojnë njëra me tjetrën dhe varsish për e mnyrës e si realizohet ajo kontrat e shqitblerjes, edhe mund të themi një gjëje se kjo është e lejuar, apo kjo është e ndaluar, jo duke shiku vetëm rjedhojen, apo pasojen, apo rezultatin përfundimisht. Zote i dhe më smirë. Hoqë të dëbën një shkëputit të shkurtër, do të rikhtemi pas pak. Ndërsa ju shiku së nëruar, që ndroni edhe me te ime PIS TV. Mishë të dashër jemi lëkthujër sërishë në studi për të vazhdoar me pjesën e dy të emisionit. Atër hoqë po vazhdojmë me pyëtjen e radhes e cila thotë kështo. Pse kur vdesin njërzit thonë që atyre që i kanë dhëmbët të vendosur duhetua heqim dhe se zbënd të i varosim e to? Kjo është një qështje që vërdet në librat e fikut, po sashtë në librat vjetra, trajtohet dhe shtjelohet, Por do të akimin parasysh se ulemat, fukahat kërflasin për këtë se të vdekurit duhet i hiqen dhëmbët, është fjala nëse dhëmbët jenë nga Ari apo Argenti edhe që kanë vlerë. Dhe ajo vlerë që most, most varrosët se bashku me të vdekurin, ato mund të hiqen apo duhet të hiqen dhe ajo vlere atyre dhëmbëve nëse jenë të vleshme, u takon të rashikimitarve. Dhe këtë e, kët e kanë trajtu ulemat për shkak se e, në fakt dhe njëri ju e kupten dhe atë vlerën e kësaj dënjaje se si njëri ju e shkën nga kjo botë dhe nuk mërë me veti asgje përveç ati qëfinit me cilën më bështilët. Edhe asgje të vleshme nuk i lihet, pavarësisht nëse ka pas miliona apo miljarda me gjitha të shkën nga kjo botë duke umë bështilur vetëm me një qëfinë qësu nëse ka dhëm të vlefshëm, të arit apo argjentit dhe që kanë vlerë, atëherë ajo u takon trashëgimtarëve të, të të vdekurit dhe ato hiqet. Mirpo nëse janë dhëm posa gjithashtu nëse janë dhëm artificial që zakonisht hiqen, edhe ato nuk kanë nevojë të të varrosët i vdekuris së bashku me to, por nëse janë dhëm e, të vendosur të porcelanit apo diçka tjetër, dhë të vendosur fort dhe që nuk mund të hiqen, atëherë dhe nuk ka kur farë do bie në hijen në heqjen e tyre, atëherë në këtë rast është saktuar se ato nuk kanë nevojë të hiqen dhe nuk do nuk do duhej të hiqen për dy arsye, arsye e parë për shkak se nuk ka kur far vlere heqja e tyre dhe arsyeja tjetër është një formë e mundimit të të vdekurit e, e, gjatë e, heqjes së tyre dhe pejgamberi sa m'kan dalu që e, të të nënçmohet apo të të të mundohet i vdekurit dhe ka thonë që thyrja e një ashti të të vdekurit është një sikurse thyrja e një të gjallit por duhet të respektohet edhe për këtë shkak ato nuk hiqen hiqen vetëm ato që janë të vlefshme zoti i mëshfarim. Ë një shikues pyet se nëse një lopë është operuar për shkak të sëmundjes a bën a bën ta bëjmë kurban. Ë kjo është pro, kjo problematikë ndoshta nuk ndërlidhet me çështjen e operimit, por ndoshta ndërlidhet me çështjen e shëndetit të asaj lope, për shkak se ka mundsi lopa por një periudhë për shkak të ndonjë situatë apo rrethana ti bëhet ndonjë ndërhyrje dhe të përmirësohet ajo dhe të kthehet në gjendje shumë normale sikurse njeriu mund të bëj operacione të ndryshme dhe ti rikthesh shëndetin në formën e dallë më të mirë. Pra, nuk është kriter se a është bë operacion apo nuk është bë operacion, edhe çfarë ndërhyrje ka pas. Kriteri është se sa është e shëndetshme kafsha e cila bëhet kurban. Kështu që nëse ajo kafshë është e shëndetshme dhe e, ka vlerën e një kushtimisht një lopa që mesatarja që e ka një çmim caktuar dhe si rezultati i asaj ndërhyrje nuk nuk i ulë çmimin, atëherë në këtë rast lejohet për shkak se ajo konsiderohet e shëndosh edhe pse më herët ka qenë e, e smur, zoti dhe mësuesi. Po në pyetjen e radhës një shikues thotë se a bën ti mbajmë mbyllur syt gjatë namazit, pra në kënd prokolen seçdhe Në parim neve duhet të kuptojmë se pejgamberi e thanë ka porositë që gjatë faljes namazit mos shikojmë lart dhe mos shikojmë anas, por shikojmë në vendin e sejsës dhe kjo ka ardhur dhe është decisive nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe në parim neve duhet të shikojmë vendin e sejsës nëse jemi në kamp, nëse jemi ulur shikojmë vendin e e e doros e djath apogishti tregus te doros e djath nëse jemi në secsë atëre shikojmë në secsë apo tek hundët e kështu me radh kanë çarur ulemat në përgjithësi kurse rreth mbylljes së syve kanë shumë ulema kanë përmend se është për gjëra vetë që urrhehet apo është me kruh mbyllja syve, syve gjatë faljes së namazit pra nëse për kët nuk ka kurfar nevojë që nevet falemin duke i mbyllur syt nuk nuk preferojnë dhe konsiderojnë se është me kruh Mirë po disa ulema gjatë trajtimit kanë thanë nëse besimtari është në një situatë gjatë faljes që mbyllja e syve i je për kushtim dhe koncentrim më shumë se sa hapja, për shemën nëse ka zhur më të fmive dhe kalojnë edhe mund të ahum përceptimin gjatë faljes dhe nëse mbyllë syve mund të arri koncentrimi më shumë, atër në këtë rast kanë leju në rastet të kësaj natyre e ju jo në rastet të rëndamta. Zotin i Mosmirit nëse ne si besimtarë muslimanë jetojmë në shtëpi me oborr, a na lejohet të mbajmë qen obor. në oborr? Muhamedi sasallallahu anhu në disa hadithe, prej tyre është një hadith i saktë që e shënon Imam Buhariu dhe Muslimi ka thonë se ai njeriu i cili mban qen, përveç qenit që është për për ruajtjen e bagtive, edhe qenit i cili është për djuatit, atë çdo ditë si rezultat atij se mbaan ai qenin do të humb seva pesë nikod sa një kodrë e Uhudit ka orë në, në, në shëqarim, Elkirat. Dhe nga kjo hadith kuptujmë se në raste kër njeri nuk ka nevoj për qenë, ashtu si fatkesisht është bëtë radit të këtë disa njerës që të mbajnë vetëm për qef e kështu me radhë, kjo është endaluar. E, e, por lejot vetëm në, në dy raste që vërtetot nga Muhammed e Salasem, pra e, rasti i par është kër kemi nevoj për shka këtë ruajtjesë dhenëve, Edhe rasti i dytë është për gjuajtëti. Disa prej ulemave kanë thënë që me këto dy raste i bashkangjiten edhe rasti kur për këtë kemi nevojë për shkak të ruajtjes së shtëpisë, kur kemi oborr e kështu me radh dhe na duhet çani, ata edhe në këtë rast lejohet me mbajt, por në raste ku nuk kemi nevojë, atëre nuk është e drejtë ta mbajmë çanin në shtëpi. Zoti dinë më së miri. Një pyetje tjetër hoçtote, çfarë duhet të bëjmë në përvjetorin e vdekjes së të afërmën, sepse shumë njerëz thonë se ka lloj-lloj tradita aktaktorë. Fatkesisht janë të përhapura disa tradita, megjithëse edhe kjo dallon nga rajoni, edhe tenin Kosov, nuk nuk janë të gjitha rajonet e njëjta. Në disa rajone janë të përhapura disa veprime pak më shumë, në disa vende nuk ka fare mas mas një viti e kështu me radhë. Dhe ne veç çfarë themi, themi atë që na ka mësua Allahu xhalla wala dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në, në hadithe të shumta dhe gjithashtu ulemat në përgjithësi që kanë ardhur pas tyre ë së ndër të vdekurve është e qartë se kemi kemi e, obligime dhe obligimi jonë ndaj tyre të afërmëve tan është që të bëjm lutje dua e nose çka mund si më dhënë sa ata kanë për të dhe vazhdimisht në situata dhe rrethana të ndryshme kur t'na kujtohen ata të bëjmë të çojmë rahmet ndaj tyre, të nëse i vizitojmë në provarrezë atare, të i vizitojmë duke bër dua për ta dhe duke i përshëndetur ata ashtu siç na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në, në lutje të ndryshme, por në asnjë nga mësimet e tij nuk na ka treguar se ndonjë afat apo ditë të caktuara Pas dekës e ti që duhet të, të, të shenohën, qoftë edhe fatkesisë si që është e këtë disa dita e shtatë, pas taj të katërdeta, pas taj viti, e kështu më rralë, kështu diqka nuk kemi nisam, pra ndaj neve nuk është e drejt edhe të përmbahëmi atyre, e drejta është që të bëjmë dua lutje ndaj të vdekurve tanë dhe të qojmë rahmet vazhdimisht ndajtyre, nëse kemë mundësi me dhënë sadaka për të, posashtërisht ndaj prinderve të afrëmve tanë, e kështu me radhë, e jo të shenojmë datat të veçanta apo të caktuara pas dekjes e tyre, zote edhe më smiri. Shukosë e si unë i radhës përët se alejotja japim me qira lokalin marketeve të mëdha. Êshtë problematike kjo, për faktin se zakonisht marketet e mëdha kërë marrin me qira vendin, atare aty kuptojmë që krahas shitjes së gjërave të ndryshme, shesin edhe alkool, pastaj shesin edhe mish derri dhe gjërat e ndaluara të, të kësaj natyre. Kështu që nëse kemi mundësi të kushtzojmë dhe kjo ndodh në raste të caktuara, un kam personalisht kam shoh në disa dyqane që nëse do në me jepë me qëra, i kushtë zonë që unë të dha këtë vend me qëra, mirë po me kushtë që mos të shesësh alkohol, mos të shesësh mishderi, e kështu beratë, dhe nëse ka mundësi me këto kushtë e me dhanë me qëra, atërë kjo është ma e mira që mund të bëjë, dhe detunimishë duhet të mësohë njerëzit në këtë formë. Qoftë edhe nëse ajë elen në një qëmim pak më lirë qëranë, le ta kuptoj se atë, e, po sa më kushtimesh humbie, çay e bën për shkak se ai mos më bë, e klienti që e merr dyçanin që rom mos më bë haram të kësaj natyre, le ta disë tek Allahu xhelalu ala do të ketë shpërblime të mëdha. Ë dhe do duhet kështu të vepronte besimtari e jo në një formë tjetër, për shkak se ne vendin Islam Allahu xhelalu ala nuk na ka mësuar se si duhet jemi vetëm ne të drejtë dhe vetëm ne të përmbahemi urdhrave dhe të largohemi të largohemi haramev, po në të njëti në kohë gjithmona kam su që most jemi edhe pjesmarës qoftë edhe në formë indirekte në haramët e të tjerve. Pra nda e nuk në lejo të japim e qera bastorev, për shembol nëse dojnë me hapë bastore në Kasino. lokalet tonë, kazino, pastaj vendet ku kryhen amoralitetet e ndryshme, E, gjithashtu edhe ve në kushesin haramet e ndryshme, du të mundomi ti kufizojmë ato dhe vetëm në të fond të jahpim me qëra vendin tonë, zotit dëmës. Dhe në pytin e fondit hoqë, një shikuas të të që me ka kapluar një frikë nga shdojgjë, jam kontroluar të mikë dhe s'ka mazgjë, si mund të alargoj këtë vezvese? Mundët me qenë vezvese kjo e, dhe ve... Fillimë me dốt, nuk do të mirë të shumë tragjike kjo. Pra arsyese njerëzët në situata caktuara në rrethana të në ndryshme të quoftë edhe nga ndonjë fatkesiçi që i ka ndoll apo ndonjë mërzi apo ndonjë situatë caktuar, mund të ndih veten pak më të mërzitur, mund të ndih veten pak më të fiksuar ekzot me radhë dhe ajo situat mund të jetë një interval kohor dhe të tejkalojat. Prandaj un them që mosta mer shumë tragjike, ti mbështetet zotit madhërisëm dhe ta di se çdo gjë që shi ndodh është në dorë të Zotit dhe ti lutet vazhdimisht atij me sukses, pastaj ti përmbaat lutjeve të ndrushme të mëngjesit edhe të mbrëmjes, ta fal namazin me rregull, të mundohet të bëhet një musliman i përpjekur dhe vazhdimisht të lexoj Kur'an, të mësoj diçka nga nga feja Allahu i Madhërisëm dhe nëse i bën këto veprime, atëherë mendoj që do ta tejkaloj këtë situatë në cilën gjendet. Gjithashtu e kisha preferu apo e kisha këshillu kët pyetës apo pyetëse që të mundohet të kërkoj shoshiri që shëndosht, do të të miqë dhe shokë të cilët, apo shokët të cilët do t'i ndihmojnë ati, respektivisht asaj, që e, ta, ta përbalaj dhe ta te i kaloj këto probleme, apo këto vështërsi të cilat i prejetën në këto momente. Zotë edhe më smiri. Hoqë ne i falendrem shumë që ishi sonde me ne. Edhe unë i falenderoj përftesën. Mishtë të dashur, këto ishim pëtje të për sonde, ne ju falem dërëm shumë që në ndoqë, ndërsa vazhdojnë edhe me tete në ashkruani në e-mail adresën tonë si edhe në përmjetë të mesajëve. Ne dëtahomi së rrish, inshallah, në emisionet tona të arshme, dhe le atëher, eselamu alikum dhe miru pashë.